Kapittel 16 Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød. Menneskesønn, gjør kjent for Jerusalem hennes vedestyggeligheter. Og du skal si, dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt til Jerusalem. Din herkomst og din fødsel er fra kananernes land. Din far var amoritten, og din mor var en hetittisk kvinne. O når det gjelder din fødsel, så ble din navlestreng ikke skåret over den dagen du ble født, og du ble ikke vasket med vann for å bli renset, og du ble overhovedet ikke gnidt inn med salt, og du ble slett ikke svøpt inn. Intet øye syntes synd på dig, slik at den gjorde en eneste av disse ting for dig, av medynk med dig. Men du ble kastet ut på markens overflate, fordi han følte avsky for din sjel den dagen du ble født.» Og jeg kom gående forbi dig og fikk dig, deg der du sprellet i ditt blod, og jeg begynte å si til dig, der du lå i ditt blod, «Forbli i live. Ja, og si til dig der du lå i ditt blod, «Forbli i live. Till en meget stor mengde, som det som spirer opp på marken, gjorde jeg dig, så du skulle vokse opp og bli stor og komme in med de vakreste smykker. Brystene ble fullt utviklet, og ditt hår vokste seg kraftig, mens du var naken og bar. Och jeg kom gående forbi dig og fikk se deg, og se, din tid var i tiden for kjærtegn. Jeg gikk derfor i gang med å bre ut min kappeflik over dig og å dekke til din nakenhet, og å komme med en edfestet erklæring overfor deg, og å tre in i en pakt med dig, lyder den suverene Herre Jehovas utsang, og slik ble du min. Dessuten vasket jeg deg med vann og skyltet ditt blod av deg og gned deg inn med olje. Videre kledde jeg deg i en brodert kledning og satte på deg sko av selskinn og hyllet deg i fint lin og dekket deg til med kostbart stoff. Videre pyntet jeg deg med smykker og la armbånd om dine hender og et halskjede om din hals. Dessuten satte jeg en nesering i din nese og øreringer i dine ører og en vakker krone på ditt hode og du fortsatte å pynte dig med gull og sølv, og din klesdrakt var fint lin og kostbart stoff og en brodert kledning. Fint mel og honning og olje spiste du, og du blev meget, meget vakker, og etter hvert ble du skikket til en kongelig stilling. Och for dig begynte et navn å gå ut blant nasjonene på grunn av din skjønnhet, for den var fullkommen på grunn av min prakt som jeg hade lagt på dig, lyder den suverene Herre Jehovas utsang men du begynte å sette din lit til din skjønnhet og å bli en prostituert på grund av ditt navn og å utøse dine prostitusjonshandlinger over en vær som gikk forbi. Den ble hans. Och du gikk i gang med å ta noen av dine klær og lage deg offerhaver i forskjellige farger, og du prostituerte dig stadig på dem. Noe slikt går ikke an, og det burde ikke skje. Och du plejde å ta dine vakre gjenstander av mitt gull, O om mit sølv som je hade et dig, og la dig bilder av en man og prostituere dig med dem. Och du tog stadig de i dine broderte klær og dekke dem til, om min olje om min rkkelse satte du virkel fram for dem. Om mitt rø som je hade i dig, Fint mel og olje og honning, som med hade latte i spise. Ja det satte du faktisk fram for dem som en formne duft, og det fortsatte og se lyder den souverene herre Jehovas utsang. Og du tok stadig dine sønner og dine døtre, som du hadde født meg, og offret disse til dem til å bli fortært. Er det ikke nok med dine prostitusjonshandlinger? Og du slaktet stadig mine sønner, og vi å la dem gå gjennom illen ga du disse til dem. Og i alle dine vederstyggeligheter og dine prostitusjonshandlinger husket du ikke din ungdomsdager, da du var naken og bar, du lå og sprellet i ditt blod. Og det skjedde etter all din ondskap. Vär, ved dig, lydar den suveräne herre Jehovas utsang, att du gick gang med att bygga dig en hauv og gå läge dig en höjde på vart torg. Sve begynnelsen av en vär väi byggde du din höjde, og du begynte att göra din skönhet till noe avskyelig, og å sprike med dine føtter for en vär som gick forbi, og å gjøre dine prostitusjonshandlinger tallrike. Og du ga deg til å prostituere deg med Egypts sønner, dine naboer som har stort kjød, O du fortsatte å drive utstrakt prostitution for å krenke mig. Og se, jeg skal visselig rekke ut min hånd mot dig, og jeg skal redusere din fastsatte del og overgi dig til sjelens begjær hos de kvinner som hater deg, filisternes døttere, de kvinner som er blitt ydmyket på grund av din vei i løsaktig oppførsel. Og du begynte å prostituere dig med Assyrias sønner, fordi du ikke kunne bli mett, og du fortsatte å prostituere dig med dem, og ble likevel ikke mett. Du fortsatte derfor å drive prostitution prostitusjon for Kanaans land, for kalderene, og selv ikke ved dette ble du mett. «Å, som jeg er fylt av voldsom harme mot dig, lyder den suverene Herre Jehovas utsang, «fordi du gjør alt dette, en herskesyk prostituert kvinnes gjerning. Da du byggde din haug ved begynnelsen av enhver vei, og du laget din egen høyde på hvert torg, ble du likevel ikke like en prostituert i det du forsmådde sjøgelønn. Når en hustru begår ekteskapsbrudd, tar hun fremmede i stede for sin egen man. Till alle prostituerte plejer de å gi en gave, men du, du har gitt dine gaver til alle som lidenskapelig elsker dig og du tilbyr dem bestikkelser for at de skal komme til dig fra alle kanter til dine prostitusjonshandlinger.» og i ditt tilfelle skjer det motsatte av det som gjelder andre kvinner, med hensyn till dine prostitusjonshandlinger, og på din måte er det ikke blitt drevet prostitution i det du gir sjøgelønn, mens ingen sjøgelønn er blitt gitt til dig og slik skjer det på motsatt vis. Derfor, du prostituerte, hør Jehovas ord. Detta er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi din vellyst er blitt utøst, og dine kjønnsdeler er blottet ved dine prostitusjonshandlinger overfor dem som lidenskapelig elsker deg, og overfor alle dine ved det styggelige skittende avguder, selv med blodet av dine sønner som du ga dem. Se, derfor samler jeg alle som lidenskapelig elsket dig, dem som du var til behag for, og alle som du elsket, sammen med alle som du hatet, og jeg vil samle dem mot dig fra alle kanter.» O blotte dine kjønnsdeler for dem, og av dine kjønnsdeler skal de se alt. Och jeg vil dømme dig slik en dømmer ekteskapsbrytersker og kvinner som utgyter blod, og jeg vil gi dig den voldsomme harmes og nidkjærhetens blod. Og jeg vil gi deg dere sånn, og de skal sannelig rive ned din haug, og dine høyder skal visselig bli brutt ned, og de skal dra av dig dine klær og ta dine vakre gjenstander og etterlate dig naken og bar og de skal føre opp en forsamling mot dig og steine dig og slakte dig ned med sine sverd. Och de skal brenne dine hus med ild og fullbydde straffedommer i dig for øynene på mange kvinner. Og jeg vil få dig til å slutte med å være en prostitert, og dessuten skal du ikke mer gi sjøgelønn. Og jeg vil stille min voldsomme harme på dig og min nidskjærhet skal vike fra dig. og jeg vil holde mig i ro og skal ikke mer føle meg krenket.» «Fordi du ikke husket din ungdomsdager, men stadig gjorde mig opprørt på grunn av allt dette, se, så vil jeg for min del la din vei komme over ditt eget hode, lyder den søverene Herre Jehovas utsang, og du skal visselig ikke gjøre deg skyldig i noen løsaktig oppførsel ved siden av alle dine vedestryggeligheter. Se, enhver som bruker et ordspråk mot deg kommer til å bruke dette ordspråket og si «som mor, så datter». Du är datter av din mor, en som avskydde sin man og sine sønner. Och du er søster av dine søstre, som avskydde sine män og sine sønner. Deres mor, dere kvinner, var en hetittisk kvinne, og deres far var en amoritt. Och din äldre søster er Samaria, med sine tilhørende småbygjør, hun som bor til venstre for dig. Og din søster, som er yngre enn deg, hun som bor til høyre for dig er Sodoma, med sine tilhørende småbygjør. Og det var ikke på deres veier du vandret, og ikke etter deres vederstyggeligheter du handlet. Etter en meget kort tid begynte du til og med å handle mer fordervelig enn de på alle dine veier. «Så sant jeg lever», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. «Din søster Sodoma, hun og hennes tilhørende småbyer, har ikke gjort slik som du gjorde, du og dine tilhørende småbyer. Se.» Dette viste seg å være din søster domas misgjerning. Stolthet, brød i tilstrekkelig mengde og ubekymret ro. Det var blitt henne og hennes tilhørende småbyer til del, og den nødstiltes og den fattiges hånd styrket hun ikke. Og de fortsatte å være hovmodige og å utøve det som er ved det styggelig framfor meg, og til slutt fjernet jeg dem slike ansåde anså det forpassende. Og når Samaria så har hun ikke syndet halvparten så mye som du har syndet, men du fortsatte å forøke dine vedestyggeligheter mer enn de, slik at du fick dine søstre til å se rettferdig ut på grunn av alle de vedestyggeligheter som du utøvde. Bær også du din ydmykelse når du må argumentere til fordel for dine søstre. På grund av dine synder, som du handlet mer av i enn de, er de rettferdigere enn du. Og skam deg, du også, og bær din ydmykelse i det du får dine søstre til å se rettferdige ut. Og jeg vil samle deres fangene, de fangene fra Sodoma og fra hennes tilhørende småbyer, og de fangene fra Samaria og fra hennes tilhørende småbyer. Jeg vil også samle dine fangene i deres midte, for at du skal bære din ydmykelse» og du skal føle deg ydmyket på grunn av alt det du har gjort i det du trøstet dem. Och dine søstre, Sodoma og hennes tilhørende småbyer, skal vende tilbake til sin tidligere tilstand. Og Samaria og hennes tilhørende småbyer skal vende tilbake til sin tidligere tilstand. Och du selv og dine egne tilhørende småbyer skal vende tilbake til deres tidligere tilstand.» O din søster Sodoma viste sig ikke å være noe som var verdt å høre om fra din munn på din stolthetsdag, før din egen ondskap ble blottlagt, liksom ved den tiden da det kom hån fra Syrias døttere og fra alle omkring henne, filisternes døttere, de som behandler dig med forakt på alle kanter. Din løsaktige oppførsel og dine vedestryggeligheter, du må selv bære dem, lyder Jehovas utsang. For dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Ja, jeg skal gjøre med dig slik som du har gjort, fordi du foraktet eden ved har bryte min pakt. Men jeg, jeg selv skal komme i hu min pakt med dig i din ungdomsdager, og for dig skal jeg opprette en pakt som varer til uavgrensetid. Och du kommer i sannhet til å huske dine veier, og føler dig ydmyket når du tar imot dine søstre, både de som er eldre enn deg og de som er yngre enn deg. O jegj skal visse i dem til dig som døttere, men ikke på grundne av din pakt. O jej, jeg selv vil opprette min pakt med dig og du skal sanne lig kenne at jej er Jehova. For at du kan hyske det og virlig kan skamme dig, og ikke mer få någon grund til åne din mun som følge av din yidmykelse, når jeg ø soning for dig for all det du har gjort, lider den suverene herre Jehovas utsang.